Справді, я не раз думав над цим. Хіба своє «я» ми не сієм так само уперто, як смітниковий бур'ян насіння? Як всі ті кульбаби, реп'ях, кропива і таке інше, що окриляють насіння і кажуть «лети», що спускають його по талих водах, наче човни, мішають з болотом, аби тільки прилипло до людської підошви що гачками, щетиною та колючками влазять в одежу, в звірячу лапу, в собачий хвіст, аби тільки зайняти більші простори. Чи не те саме в сфері нашої психіки? Хіба не так само сліпо і завзято всякими способами сіємо я? Шпурляємо Направо, наліво, де тільки можна. Готові до всього вчепити, хоч би навіть в собачий хвіст. Бодай навіть в собачий хвіст. Але от цього не легше. Ну, я наважився. Як грати, то грати. По цілих годинах сиджу у себе на скрині біля дверей і все чигаю на панну Анелю. Вона тепер рідко проходить через столову або робиться нишком. Але раз сталося. Я її переймаю і, вітаючись з нею, раптом цілую руку. Вона жахом тікає від мене, а я вже сиджу на скрині і нічого перед собою не бачу. Нарешті, нарешті, коли серце своє отзвонило, я чую противний запах кислого молока від руки панни Анелі і брязк ключів при її боці. Який же я дурень! Ах, який я дурень! Весь час я страшенно напружений, зморений і розстроєний. Коли б не трапляли з часом події, що розбивали мій настрій і силоміць забирали увагу, я не знаю, що було б за мною. Цим разом героєм був Стасик. Раз в сірий вечір в столову спішно вносили світло, бо до двору прибув Становий. Пана Адама збудили, і він пускав в столову басові нотки від пообіднього сну. Мені витко було крізь отхилені двері обидві фігури, що сиділи край столу одна проти одної, гамалик Станового, його круглі високі плечі, широко розставлені ноги у блискучих чоботях. Під ліктем у нього лежав портфель. Покоївка дзвонила склянками. Я думав меланхолічно, що коли він скоро не скінчить справ, я не побачу сьогодні панне Анелі. А справи таки затягались, в столові все бубоніли, шелесіли папером, КРЕКТАЛИ